Третата лекция Тит Над Хан Виетнамски дзен учител Бил е монах около 40 години Още от 16 години е в монастир и не след дълго поискал от своя монах наставник да го обучи в пътя на дзен и наставника му дала една книга, в която нямало абсолютно никаква философия, защото няма време за губени. Само практика на осъзнаването. Никаква философия, никакви умствени гимнастики, игри. Само практика на осъзнаването. И по-късно той казва, на нас не е необходимо само едно осъзнатост. Родение през 1926 година има около 100 книги. И така Титнатхан мъдростта му. <coughs> Много хора имат добри намерения, но не им достига мъдрост. Без духовно разбиране Любовта не може да бъде истинска. Невнимателният човек живее разсеяно, разпръснато, самопогубващо, неосъзнато. Осъзнатостта означава съсредоточеност на вниманието върху всички свои постъпки. Ще го кажа по друг начин, по който на мен учителя го е дал. Бди страшно над всяка дума. Изпуснатите думи след време ще те гонят. Това са духове, това са живи същества. Бди страшно над всяка дума. На тебе може да казват каквото се искат хората, не гледай това. Гледай как ти говориш и какво правиш. Всички обикновени хора са пленници на обществото. Обществото е основано на неправилното мировъзрение. Пътят на осъзнаването е отстраняване на обществото. Забележете, пътят на осъзнаването е отстраняване на обществото. Въобще обществото няма нищо общо с мъдростта. Обществото е нещо болно, нещо заразено, което разбира се. Бог ще го ликува хиляди години, ще му помага, но, все пак учителя казвам, много е трудно да налееш вода в затворено шише. Много е трудно, защото първо шешето трябва или да се щупи, или да се отвори. Това е дълъг бавен път, казвал съм ви, по този път може да станеш човек, може да станеш животно, после пак отново, и така нататък и така нататък. Еволюция, която няма, която е далече от развитието. Казва, Любовта е висша реалност, а не понятие. Някой иска да определят, нали да я вкарат в понятие. Любовта е висша реалност. Ден Дзен е чист ремеш към ясно виждане на реалността. Чист стремеж към ясно виждане на реалността. Ден не можеш да го намериш в свещенни писания. Там той не си губи времето. Дзен не държи на това. Той държи на чистота и подход, които трябва да са напълно осъзнати. Тоест, както толтеките са тренирали безупречност, както Христос е тренирал свещено действие, за което неговия есейски учител казва, той постигна до там, че вече не може да греши. Това е пътя на истинските практики. В мига на просветлението човек може да се разсмее, но не както този човек, който е спечерил от лотария. Смехът на просветлението е от съвсем друг род. Той идва от вкусването на пустотата, от вкусването на Бога и на истината. Защото човекът дълго е търсил правилно тази безкрайност, този Бог, тази пустота, тази истина. И след дълго търсене идва един момент, в който тя ти дава себе си откровение за себе си. Тук няма никакви халюцинации, никакви възвишености, даже няма екстаз. Екстазът е само подготовка. Тук има пряко виждане, както казва учителя. Мойсей пише за сътворението, но аз бях там. Както искаш го, разбирай. Така говори учителя кратко ясно и не държи да бъде разбран. Интелектуалното познание е просто един погрешен път. Веднъж попитали Буда. Безконечен ли е света или конечен? За Буда това е глупав въпрос, ще обясня. Защото Буда е велик практик. Такива излишни въпроси и философии за него са напълно безмислени. Затова буда отговорил така. Безконечен или конечен, ти трябва да се освободиш и да станеш осъзнат. Трябва да станеш истинен човек. Говорили сме. Не е Даже не е духовен. Трябва да станеш истинен човек. Над духовността, казвал съм и чистата духовност, има пет степени. Това е само началото на истинския път. Чистата духовност е най-ниската степен. Тоест, трябва да станеш... Чист дух, свобода. Но философът ще каже, да, да, разбирам и ще си остане в своята позиция. Казал Буда, търси себе си, търси истинското си освобождение, защото от въпроси, от философски въпроси се умира. Ще умираш много праждане, ако си играеш на въпроси. Простотата, казва Титнатхан, забележете, ограбва неразумността. Простотата превъзхожда знанието, но често остава незабележима. Говорим за простотата, естествената мъдрост. В този, о когото няма гняв, как може да възникне гняв? Значи ако един човек е отдален на Бог и наистината, нека ви го кажа така. Той няма способност да се гневи. Това за него е чудо. Той не може. Той изгубва тази способност. Той живее в покоя. Неовладяние ум е страдание. Овладянието ум е единство. Нямаме външни врагове. Тука сме само ние. Нямаме външни врагове. Всяко мнение било то красиво и благородно, може да бъде капан. Когато правим зло, погубваме себе си. Само чистото съзнание се освобождава от ума. На нашето състояние влияе не света, а, а нашето възприятие. Пак ще повторя, тъй като е много важно. Значи няма значение дали става потоп, кризи, катаклизми как от съсетите. На истинския човек, на пробудения човек не му влияят тези неща, а неговото възприятие. А какво възприятие има този, който живее в Бога? Разбира се, че божествено. Разбира се, че празнува. Разбира се, че вижда правилно Бога и никога не го осъжда. Никога не осъжда тероризма. Все едно да критикуваш земетресението, жалка история. И да го критикуваш и не, Бог действа, защото раздава уроци и правда според миналото на тези природени души. Така че Бог не държи да бъде разбран, нали? а той ще продължи да действа както е неговата воля, защото тя е строга, но абсолютно справедлива. Разбира се, че той след време наказва и тероризма, защото това също е погрешна пътека. Казвал съм ви нещо по този въпрос. Следремен ще направя един компромис, доколкото мога да кажа дълбоки неща за тероризма. Така. Който не се е освободил от лъжовните представи, той е заседнал в света на желанията. Вие знаете, желанията са паднали същества. Желанието и желание но желанието не е любов. Някой бъркат желанието с любов. Към Бог трябва да имаш ж... любов, а не желание. Енергиите на навиците са посяти семена. В чистото съзнание мисленето е всякога правилно. Човекът на чистото действие не мисли никога тайно за изгодата, която може да получи тъй като такъв човек е осъзнат и буден. Той държи първо на истината, а ползата дали ще дойде или не, той не се вълнува. Той държи на истината. Ако мислите неправилно, нечисто, казва Натхан, значи змията ви е охапала. Ако добре изучим едно нещо, тогава ще можем да разберем всички учения, и аз ви казвам, ако добре сте разбрали едно учение, може да проучвате всички други учения, защото той правилно ще се пренесе там. Но това правилно трябва да е 100%, както вярата. Преди 99% не действа. Затова, каквото и да е учението, вчера казах на Пловдивската група, на една сестра, не да я обижда, а да разбере, ако ти си нечиста, от кое учение си? И въобще има ли значение от кое учение си? А ако ти си чиста, няма значение дали идваш от пещера или от пустиня. Разбраха. Тъй като това е. Няма нужда от коментари. Така. Преди да се родите, вие сте съществували. Това, което ние считаме за реалност, е само наше възприятие. Правилна практика има само в пречистения истинен човек. Пречистиния човек може да практикува нещата правилно. Другите правят някакви упражнения. В страданията си трябва да развиваме покой и радост. Това казва Изолайра, когато ще говорим след време за нея. Тя казва, в, в радостта се провалих, в, в, в скръпта израснах. Наистина скръпта дава дълбочина, но ако може да я привестваш, ако може да я посрещнеш, ако може да я прегърнеш, тогава тя ще даде нещо много по-дълбоко, което в радостта го няма. Но след време ще говорим и за Золайра. Така, на хората им е трудно да се разделят със страданието си. Защо? Поради страх от неизвестното, хората предпочитат познатото страдание. Когато намериш вътрешния мир, ще можеш да живееш в мир с другите. Внимателният човек никога не се изгубва в своите мисли. Даже и те да са положителни. Никога не се изгубва в своите мисли. собственият живот, нашия собствен живот, трябва да бъде нашето послание.